I a roky rúbal Vasil v zamagurských lesoch Vysoké stromy, z ktorých mal každý viac ako sto rokov Ostrie ťažkej sekery nikdy pritom nepustil do dreva Len do polovice Sekera pri každom zarúbaní odvalila íver ako chlapská hlava Keď strom podťal, zaprel sa Vasil do neho rukami A zvalil ho dole stráňou Tak, kde sa mu potom ľahšie obtínali konáre Takého drevorúbača bolo veru treba hľadať. Lenže i dobrý chlap nešťastie neprekročí, ale sa on potkne. Vasiľovi privalil kmeň obidve dve nohy. Ach, Vasiľ, muž môj utrápený. Ako teraz budeme žiť? Keď sa v nohách ani decku nevyrovnáš. Mám ísť po žobraní. Ťáhať sa od jedných dvier k druhým, alebo pánské prahy hlízať. Nie, to nie. So žobráckou kapsou ťa do sveta nepustím, lebo ty nemáš ústa na prosenie. Žobrák sa musí prelomiť v otroje, aby večer mal čo položiť do úst. Ale ty... Kdeže ty hlavu pred pánským milosrdenstvom skloníš? Ale čo bude s tebou, s deťmi? Cez leto vyžijeme na malinách a hubách. A v zime sa možno zľutuje nad nami niektorý gazda. A dá nám na letné roboty závdavok. Len kto to odrobí? Ja. Svojimi vlastnými rukami. Je v nich ešte dosť sily. A moje majú odpočívať? Hamba mi bude taký chlieb jesť. Hamba! Nepretlačím ho ani dolu hrdlom. Upokoj sa vás. Uh. Upokoj. Inak chodník budeš hľadať z nešťastia. Aj dobrí ľudia poradia, uvidíš. Bodaj by si mala pravdu, žena moja. Dobrého zdravia a šťastia vám vo spolok. Dobrého všetkého i tebe. Čože ťa vedie do nášho domu, bača? Svet, gazda, smet. Z jedného košiara na druhý idem. Už mi cestou poriadne v hrdle vyschlo. Hmm. Ako sa patrí opýtať, som sa prišiel, či sa môžem u vás vody napiť. Ha, keď len to napísal, na lavici je hrnček na črisi sputne. A čože ty v taký pekný deň v posteli vasi? lenivosťa Perinou pridlávila, alebo včerajší tanec dospávaš. Sto hrmených, keby si bol na mojom košiari valachom, pri inakšej muzike by si ovce zavracal. Oj, bača, rád by som aspoň k rogu ale No i mám nevládne. Stromy minulú jar privalil. Ale ruky ostali zdravé. Zdravé. Nuž sa s nimi pust do roboty. Ale do akej? Trámy kresať. Ľudia dvíhajú nové domy, radí ich kúpia. Pri kresaní ja potrebujem aj nohy. Poležiačky sekerov neurobím nič. Pravda je. Zlá rada sa roztrhla skôr, ako si sa jej mohol chytiť. Ty, a čo, čo tak šindle? Tie by si vedel urobiť i posediačky. Šindle... Všade im majú plné povaly. V zime ich strúha každý, kto vládze v ruká drža nôž. Kupci kúpia na jar len tie najkrajšie. Pri šindloch sa veľa grajciarov do rúk nenastíska. A čo keby si skúsil vyrezávať valašky? Valašky? Valašky vravíš? Veru. Valaška to tie každému mládencovi tretia ruka. No to je múdra rada. Už ďakujem za ňu, bačo. ďakovaním sa neponáhľaj, kým úžitok nepriniesie. Tak... Žena, čo povieš na túto balašku? Celý mesiac som ju vyrazával. Až teraz je naozaj hotová. Krásna. Aká ľahká. A pozri, pozri, ako som ju vyzdobil. Do dreva som ostrým nožom vieril ornamenty a domosadzných plieškov, ktorými je obytá, som vyklepal kvety všetkým mesiacov roku. Ha. Ha, lala, do si povbijal krúšky. No, tie v tanci pekne cinkajú a vtedy... Tedy zmekne každé dievčenské srdce No, skús Joj, či má utešený zvok no, aj mne sa veru páči Vasil, taká valaška sa ti podarila Aká nebude mať páru mm, Polož tam k ostatným Varie, tu chceš predať? A prečo nie? Veď sa na ňu pozri ani vycifrovaná nevesta medzi obyčajnými ženami. Podaj by nám aj toľké veno do domu priniesla. Dobrého zdravia, majster Dobrého Valaška. zdravia, majster Valaška. Dobrého i vám, hládenci. Z Jarmoku, z Jarmoku. Verú, hádli ste z Jarmoku. Čo sme chceli, to sme predali, ale čo sme chceli kúpiť, to sa nám nepáčilo. A čože ste chceli? Čože, no Valašky. Veru. Jedna bola dlhá, druhá krátka. Ďalšia hrubá, no a potom zase pritenká. A hluchých bolo medzi nimi toľko ako v potoku kameňov. Veru, popravde poviem, presúceho mládenca na Jarmoku Valaška nebola. U, škoda, škoda. No, inšie vám neostáva, len si na cestu k dievkám kulagi kúpiť. Oh, to, nie. to veru, nie. Bez Valašiek domov nepôjdeme. Aha, a kde ich chcete kúpi, Ako, kde? kde? Tu, kde inde. Kýr o vás preskakuje z dediny na dedinu. Braj, najlepšie Valašky spod vašich rúk vychodia. A, ďakujem za uznanie. No, ak je tak, nemôže vám nič odoprieť. Aha. Ah, tam na stene vysia. Vyberte si z nich podľa svojej vôle. No, tak čo? Vy, ah? pekne. Počkaj. Počkaj, táto. Ej, táto. je. Cifrovaná, že na nej treba oči nechať. Koľko za ňu pýtate majste? Mm, uznám, dobre si si vybral. Tá je zo všetkých najkrajšie. Pýtam sa na cenu. Na cenu. No tak povedz. Pokiaľ ti siaha vrecko a podľa toho začneme jednať. A vo vrecku veľa nemám. Ale pred zimou vám priveziem fúru dreva. Do fašiangov sa pri ňom budete ohrievať. Mm, ja dám za takú peknú valašku viacej. Čo, prebiť ma ide? Spravodlivo nadhadzujem, nie poza chrvát. No. Koľko? No, k fúre dreva priložím i hrúdu syra. No, čo, udrieme si na dobrý obchod, valaška. No tak nedvíhajte ruku, majsterko. Čo, aj ty ideš do jednačky? Iste, že? Dám za Valašku toľko dreva ako ty, aj hrudu syra, ale navrh priložím ešte tri korce najkrajšieho ouša. No bysťu. Taká Valaška za to stojí. Veď to celý majetok. Ha. Pravdu pravíte, gazdiná. Za Valašku som slúbil veľa, ale kto ju bude mať, tiež neschudobne. Prvý s ňou pôjde do tanca, prvý bude medzi mládencami. Už si potom môže smelšie nevesty z bohatších vyberať. <súr> Aj to vám poviem, že s takou valaškou sa dá postaviť i proti medveďovi. Ostrie má na pohľadanie. A ten hlas. <sík> no bysťu, no sami sa medvíhajú. <sík> <sík> Pri nej nikto neobsedí na laviti. <sík> Keby páni neboli Jura Jánošiak a nadvihli zo Zeme Zarebro, iste by túto valašku odvážil zlatom. Ak to neurobil Jánošiak, môžem to spraviť ja. Nikdy som vás nevidel. Keď sa už ideme jednať, mali by sme poznať svoje mená. Každý majster je zvedavý, komu predáva svoj tovar. Tak je valaškár. Tak... Takéže nie. Zaplatím za valašku toľko ako by ju kupoval Jur Neverím. No, mm. uh, Reči sú to mocné, len či za nimi stojí plný mešec. <laughs> Majster Valaškár, daj doniesť mincier a nech ho niekto zavesí na trám. Vasil môj, radšej tú Valašku nepredávaj. No. Aký si čudný chlad má ovial. <laughs> Babské pletky. Tak kde je ten mincier? Nemám čas tu takto postávať. Tam v komore na truhlici leží. Vyrovnajte mincier dostojnatej vody, aby sa nikto necítil ukrivený. Už sa stalo. Pri prížmurenom oku sme rovnosť premerali. Mm. No a teraz na ľavú stranu zaveste valašku. To ta ťažká. Ľaľa stiahla ramenom Vinciraj dole. <laughs> Nepriťažili ste ju čarami majsterko. <laughs> Z mojho domu vychádza len poctiva robota. Kto čarami narába od nich, i zaihynie. <laughs> ta Tu sú zlatky. Hm. Plný mešec. Viacej zlatiež som nevidel ani u veľkomožného pána Grofa. Grof, mešec má dno. Moj nie. Ha, všetko? Hej, z tohoto mešca všetko. Hm, Balaška ešte vždy vysí nižšie ako tanier so zlatkami. Treba pridať a už nie z čoho. <hým> Jest to ešte. Hej, ale... Je teraz mincier v linajke? Nech sa pozrú kupci pre tebou. Je. Aj ja to tak vidím. Veru. Všetko je spravodlivo vyvážené. Ešte raz sa ťa pýtam, majster valaškár. Je mincier v linajke? Je. Ha, ha, ha. Potom je valaška moja, a zlatky tvoje. Bohatý žena moja Máme dva plné mešce zlatiek Toľko zlata nedá dokopy ani celá dedina Kúpime si pole Stato, krdel, oviec A budeme mať troch sluhov Ej, bieda sa v našej chalupe Obrátila na radosť Juj oh, Keby som mal zdravé nohy Aj, aj, aj by som si dnes zatancoval Ach muž môj Tvoja robota na Valaške Bola poctivá ale či je také i zlato, ktoré si za ňu dostal? Či, ty si niečo zbadala? Pozri sa k dverám. Čo? Tam, kde stál bohatý kúpec, ostala mokrá mláka. Oh. On už dávno odišiel a voda po ňom nedaj Bože uschnúť. Naozaj? Hej, Každá jeho stupa je poznačená mokrotou. Uha, celý obchod sa mi prestáva páčiť. Čo len budeme robiť? Počkáme. Čas všetko ukáže. Len vieš čo? Zlatky v chalupe nechám. Ešte by pri burke pritiahli blesk. Zakopem ich na záumní. Tam, pod sivú Vstaň! Kto sa odvážil pretrehnúť tanec? Ja. <rý> Muzikanti, nastavte klobúky. Každý dostane pár zlatiek. A teraz solo. Pre mňa a nikoho iného. Počuješ Vedie to ten, čo... Ten, čo má najkrajšiu valážku od Vasilia. A toľko zlatiek, že sa ich ani nedoráta. Redník, začínaj. A nelutuj struny. Či smiem popýtať pannu Veronu o tanec? Vidíš ho? Aj najkrajšiu devčinu si vybral. Veronu, najlepšiu tanečnícu. Ťažko sa mi rozhodnúť, keď nepoznám meno tanečníka. Nie meno ale pri pritanci tancujú. Bala mu ti váš strach. Kto dáva veľké solo, bude za ňa veľa pýtať. Čo chce mať, tomu cestu zlatom vysteliem. <rý> aj keď ich nevidno, plním imeš sami trasie. Po druhý raz sa pýtam, smiem pannu Veronu pozvať do tanca? Pristávam? Dosť, dosť prednik, dosť. Po takom tanci máš závrat chyta. Pysmiem pannu Veronu von pozvať? A na čo? <laughs> Budeme sa pozerať na mesiac. Tejto noci vstúpil do splnu. A vie panna Verona, čo sa o takej noci hovorí? Vy, a zdá, hej? Mesiac v splne zlato zo zem vyťahuje. Oh, naozaj? Sama sa presvedčíte, len poďte so mnou. čo si sa bojím? Žaveko, nepôjdeme, nebojte sa. K zátoke. Ak pana Verona dovolí, raz okolo nej s Valaškou obtancujem. O, potom půjdeme. Někde len půjdeme. <laughs> Už mi nič z toho Verona, Verona, Verona. Za si sami navždy predala, predala, predala. <laughs> <laughs> Majster Valaškár. Majster Valaškár! Tu som, tu som. Čo sa stalo? Nešťastie. Za sa niekou privalil v lese strom? Horšia bieda sa na dedinu zosypala. Naď, no, rozprávaj. Veronu, najkrajšiu dievku našli ráno zaliatú v záhybe potoka. Ako sa ta dostala? Rovno stanca ju von vyviedol pánko, ktorému ste predali tú najkrajšiu Valašku. Viacej ju nikto nevidel. A kupec? Kde je teraz kupec? Ten, ako by sa podzem prepadol. Po stope sa za ním nedalo ísť. Akáže stopa. Mláka po ňom na prostriedku krčmi stala, nič inšie. Povedzte, majster valaškár čo máme robiť? Uh, daj mi o všetkom popremýšľať. Tak veru, veru, že moja, tú valašku musíme dostať späť. Inakšie kúpec, čo ju zlatom vyvážil, ich druhých privedie do nešťastia. Hmm, len ako? Ech. To nie je chlap, ktorý vráti kúpené za zlato. Hmm. Bude sa vspierať, viem to. E, e, pamätáš sa na baču, ktorý mi kedysi poradil, aby som začal z dreva Pravdaže? strúhať? Pravda, že? Vraj, ešte vždy pasie ovce pod troma korunami. A, hovorí sa o ňom, že sa vie s ho zverou i vtákmi porozprávať. Cez šumine pozná, kedy príde nečas. A mravce mu už v lete povedia, aká bude zima. Vedej. I po na jarmoku spomínali, že zelenkami mi odoženie od chorého smrť. A keď treba, pomôže proti zarieknutiu. O len za ním sa musíš vybrať a požiadať o radu. Nech za ňu pýta hocikoľko slúb, slúb. A teba? Na koho Susedia sú blízko, netrápsa sa. A neotáľaj, neotáľaj, lebo ten paskudník môže z Valaškov zase nejaké pestvo vyviesť. A bodaj si sa skoro o šťastie potkla Dobrého zdravia vám, dedo. I tebe, gazdina, i tebe. V kvôli Valaške, ktorú tvoj muž si prišla? A ako to viete? Veď som vám ešte nič nepovedala. Počúval som, ako si kráčala hore stráňou. A kroky povedia veľa, veľa. Ľudia podľa nich prezradia, čo ich od jedného k druhému vedie, niekedy lepšie ako ústa dlhé reči. V tvojich krokoch som počul trápenie i Za to radostí v nich nebolo ani toľko, čo sa za nich vôjde. Polovicu z toho, čo som mala na jazyku, ste povedali za mne, do. A čo je ukryté v tej druhej polovici? Ak máte vôľu, nože, poradte nám, ako dostať naspäť Valašku, ktorú sme predali nedobrému kupcovi. A či vieš, ako sa volá? To nám nepovedal. Vždy šikovne reč iným chodníkom pustil. Daromne sa Vasil i mládenci z dediny domáhali jeho mena. Topelec. Kto? Topelec. Paskudnýk, paskudný. Dobre, s snami a ja zlé preč. Nalákal sa na čačky mačky však. Veru, hej, na Vasíľovú Valašku, krásnu, hey. vycifrovanú, hey. vybíjanú, cengalými krúžkami pristobenú. Ja aj Veru tá páru nemala. No vidíš, hneď ju zavonial. Ápov bliekal sa do pekných hábov. Pravda je, do pekných hábov. A nik by nepovedal, že to bol ten... Uh, uh, uh. A vidíš, nešťastie za sebou vylečí ani uvoľnené hriace. Veď ten môže za tou Valaškou zvábiť pod vodu celé dediny. Veru, môže. A to len preto, lebo Vasil nepribil podmosac jahodník z Janskej noci, čo by Valašku ochránil pred nečistými silami. A čo vám za ňu dal? Uh. Čo by, peniaze. Veľa peniazí. Na tie ste sa zlákomili. Ej, ej, ej. Veď my nechceme, vrátime ich. Len nás zachráňte od nešťastia. Pomôžte nám, ak vieť. Pomôžte. Kto chce dostať od Topelca Valašku, musí ho napojiť mliekom od čiernej kozy do ktorého nasype lístkou zo zlostníka. Kým mladý pánko bude také mlieko piť, treba mu zobrať valašku a utekať s ňou domov. Práh na dome sa musí prekročiť obi nohami naraz a potom z neho ostrým tri ívery e odštiepiť. Kto na takú robotu nepostačí, toho si Topelec odvedie za svojho sluhu. Sama musím všetko urobiť? Hej, bez suzej pomoci. A Vasilovi tiež nesmieš dať znať, čo zamýšľaš. Oj, oh, ťažká pokonávka. A v ten večer, nech nikto nevychodí z domu. Vlady pánko bude zlý, že ovalašku prišiel. Na miesto teba by si mohol odviesť do zátoky aj niekoho iného. Pomohli ste mi, dedo. Akože sa vám odmením, Poveďte cenu, aby sme sa ako poriadni ľudia vyrovnali. Čudnú vec budem od teba za radu pýtať. No len si povedzte: Veľa mi dáš, keď ráno pozbiera živiery, ktoré večer odštiepíš valažkou správu. Zviaž ich do uzlíka a založ za trám. Keď príde čas, sám si po ne prídem. Rada to urobím. A peniaze nechcete? Máme dosť. Nie, nie. Chcem iba to, čo som povedal. Tak vám ďakujem za všetko. Čo muntoší, žena? Čože nespíš? Ale nedá mi. Veď si dá kavy obliekaná. Kdeže sa zberáš? Začula som statok. tatok. Je taký nespokojný. už idem sa pozrieť. Dloho nebuď. Veďže sa neboj. A Spí. Spí. Lala, ale veselý. Ako by celý svet. Mlieko voniam, kozu nevidím. Ja som ho nadojila i prevarila. Keď vás smedí, mladý pán, len za Siu by si, sami, diu mi, mi nozne vytrhne. Čo za nich chceš, gazdina? Čože by som chcela? Nič. Smedného zapatri vždy na poji, nie? Keď je tak, rád sa napijem. Počkaj, len zapichnem malašku do zeme. No nech vám padne na úžitok. A mám ju, mám ju! Stoj! Stoj, nešťastnica! Zastav! Vráť mi Valašku, lebo ťa zmarním! Topelec, mi utíká za petami! Nohy daj ich sebe a naraz preskoč Prah. Rýchlo! Prah je vysoký, U... zne vláce! neboj sa! Hej! Eh, rúb! No. Tu som. Raz, dva, tri. Tu máš, čo si chce. tu nemáš a strieľaš ako z kanóna. Aby si sa prátal od nášho domu. A nepôjdem. Nepôjdem, aby si A Zda si so mnou chceš jazyk merať. Úctivé pozdravenie, gazdinka. Púzň ma do domu. Tak to teda nie. Len ty stoj pekne vonku. Ak mi chceš niečo povedať, aj odtiaľ ťa počujem. Vráť mi, válažku gazdina. Dostaneš za ňu dva razy toľko zlata, ako sama váži. Keby ti aj to bolo málo, Pridám súkno, aké si ešte nevidela. Do smrti ho neroztrháš. Tvojmu mužovi nanosím toľko dreva, že z neho vystrúha tri tucty Nic Nič nepotrebujeme. A valašku viac nepredáme. Do vody ťa ja vtiahnem. Pod brehom mi budeš robiť slúžku a nie hociaku. Rupuchy ti dám pásť a rakom klepetá čistiť. Do štípu ťa uvidíš, do štípu! Len si ty, choď si prišiel. Keby si mal takú moc, ako vypliuvaš cez ústa, už dávno by si mi bol Valašku zobral. Ale je náša. Zaplatil som, je moja! Vrátim všetko do zlatky. Tvoje bohatstvo nepotrebujeme. Cierna noc odchodzi musi mu To by som, Veru, nebol povedal, že si ty sama s topelcom poradíš. <ský> A čo, že by nie? Ak človek musí, veľa dokáže. Mm. Hlavné, že je Valaška tu. A teraz pekne, túto podmosac, pribiež jahodník. A Valašku zavesím, naklinec bude nám prepotechu. <ský> aj peniaze sme za ňu utržili, aj sme ju nazad dostali. <ský> <ský> Ozaj. A teraz by sme ich už mohli Adam vykopať. No, choď, aspoň ich zrátame a potom postavíme nový dom. Vasil! Vasil, muž môj, nešťastie! Či? Niekto nám ukradol zlatky? Neukradol. No? Na miesto nich som našla obyčajné ploskáče. Pozria. Za tie veru do mne postavíme. Mm. No, keď len to? Z celého nešťastia je to najmenšia omrvinka. Doteraz sme sa živili statočnou robotou. Už sa jej budeme držať iďali. Mm. A na to postačia tieto ruky. sílu, ústa, chleba a srdcu, veselosť. <laughs> Ďakujem za pozdravenie. Ďakujem. Valašku vám treba, bača. Vyberte si. Dám bezplatenia, na ktorú vám okopanie. Mám za čo, mám. Ženu, ženu máš doma, majstro. Doma je len, kde si na dvor odskočila. To viete, žena vietor na jednom mieste dlho neobstoja. <laughs> a ti <vítajte> v našom <laughs> dome, dobrý človek. <laughs> a či ti moja rada pomohla? Pomohla, pomohla. A ako, ten paskudník utekal, ako by mu pod petami sviečky horeli. A nezabudla si, čo som ti kázal odložiť. Ako by som mohla. Tu je platený meštek a v ňom tri ívery z A na čo vám budú, bača? Topelcov vyháňať? A to už ako? Na nich ja mám svoj spôsob. Keď príde pojáne v noci prvá búrka, Zajdem k zátoke, kde viem, že pod brehom čupí Topelec. Hej, ale je vo vás smelosti. Ponad hlavu vhodím do vody Íver a tri razy skríknem. Ber sa za ním! Topelec, či chce alebo nechce, musí ísť za Íverom tak dlho, kým sa sám nezastaví. Hej, poslal som už z tohto kraja preč nejedného topelca. A musel sa starý bača Veru usilovať, lebo časom zmizli zo Zamagurských zátok všetci Topelci. Ostali po nich len prípovietky a Vasilová valaška, s ktorou kedysi vystrájal jeden taký podbrehovník.